Други болести. Ревматизъм. Да кажем, че имате ревматизъм на коляното. Всяка сутрин, шибайте коляното с китка от коприва. Това се прави 4 или най-много 10 пъти на ден и ревматизмът изчезва. Хубаво е да ходите сами, да наберете коприва. Това действа лечебно. Ще ви повлияе нейната аура. Чувстваш се, като че ли те заобикаля пихтия. Та се налагат горещи помощни компреси. В хубав и горещ слънчев ден турете диня на слънце да се напече и след това я изяще. Дините действат здравословно, ревматизмат и много други болести изчезват. Правете и слънчеви бани. Ишиас. Ишиасът се дължи на противодействие между мислите и чувствата. Мозъчните енергии и тези на симпатичната нервна система са в стълкновение. Така се ражда ишиасът. Горещи памучни компреси, слънчеви бани, екскурзии трябва да стане силно раздвижване на организма. Това става при екскурзиите. Като се нагорещи тялото, става силна реакция и ишиасът преминава. Например, може да се отиде на екскурзия до Мусала, до Серентериуски езера и прочие. Гноен абцес Един брат имаше гноен абцес на кръка. Учителя му препоръча млечен компрес. При поставяне на млечния компрес, няколко пъти подред, абцесът се проби. Гнойта изтече и след това местото се налага с селски квас. Мед, брашно и вода се замесват и се поставят на местото, за да измучат гнойта. Царевично брашно ври с мляко и полученото се слага на местото, за да изсмуче гнойта. Екзема Една сестра от Бургас дълги години страдаше от екзема по ръцете си, особено по лактите. Учителя й препоръча. Екземата показва, че кръвта ви е нечиста, и се налага да се пречисти. Ще се храните известно време с сурова вегетарианска храна. Ябълки, круши, домати, чушки и прочие. Също така е зварено жито, за да не употребявате хляб. Суровата храна пречиства кръвта. Да заври вода в по-голяма тенджера, и да се турят листа от тетра в по-голямо количество и да врат по-дълго време. Тази вода се присипва в леген и в него се потапя ръката. Това лекува екземата. В джезведа възври вода и когато клокне, пуснете в нея три листа от тетра. Джезвето веднага се отстранява от огъня, Захлупва се и се оставя да постои. От водата се пие по една кафена чашка сутрин, обед и вечер. Премазано или натъртено Да се налага натъртеното място с щукан лук и сол. Може да се наложи на местото и селски квас. Ще се избере едно от двете. Изваждане на шрапнел от тялото. През 1918 г. 8-годишно момиченце на една наша сестра беше ранено от шрапнел. връщането на войските когато в Княжево ставаха сражения. Ръката се инфектира. Цяла година момичето стоя в болницата и го изписаха. В ръката му имаше зелена и тъмна гной, но отгоре раната беше затворена. Италианската санитарна мисия в Княжево заявиха, Позволете да се отреже ръката или си вземете детето, защото заема легло. Заведоха детето при учителя. Той каза, ще мине. Няма да се реже ръката. Всяка сутрин да се прави слънчева баня на първите слънчеви лъчи. След това нарежете един домат. Наложете мястото и бинтовете ръката. Освен това правете баня на ръката с бъз. Приготвя се, отвара от цъфнал бъз. След две седмици местото проби и изтече много гной. Започнаха да излизат от раната парчета от стъкло и едно малко назъбено, желязно шрапнелче. След това рукна чиста кръв. За да зарасне раната, учителя препоръча следното. Завъркайте брашно с зехтин и един жълтък от яйце. Умесете питка и я наложете на мястото. Гуша. Варят се орехови листа и се пие отварата. Предпочитат се млади пролетни орехови листа. Те са леко розови. Бели петна по ноктите. Белите петна на ноктите показват напрежение на нервната система. Нещо вълнува човека в подсъзнанието му въпреки неговата воля. Вълненията в подсъзнанието раждат белите петна по ноктите. Те показват, че нервната система и кръвообращението не са в добро състояние. Щом се подобрят те, белите петна изчезват. Препоръчват се следните средства. Обливане на цялото тяло със слънчева вода, един месец. Да се пече на слънце лицето един час или час и половина, сутрин от 7.30 до 9 часа. Главата да се покрие, за да бъде на сянка. Средство за усилване смесват се 200 грама прясно краве масло и 200 грама мед. Всяка сутрин се взема по една супена лъжица от тази смес. За да бъде материалът винаги пресен, може дозата да се вземе на 4 пъти. Тоест, да се забърква по 50 грама масло и 50 грама мед. И като се свършат, това ще се повтори още 3 пъти. Това се прави през май и септември. Да се вари овес и да се пие отварата. варата. Овесената вода осилва. После да се употребяват марули, сурови зеленчуци. Слабост в краката. Една сестра не можеше да се движи краката от слабост и затова, когато ходеше, се подпираше с ръце от предмет на предмет. Учителя й каза Сварете цвят на пелин в чисто джезве и пийте по една кафена чашка сутрин 10 дни подред. После 20 дни почивка като през всичкото време печете на слънце гръбначния си стълб. Имайте непреодолима жива вяра и всичко ще премине. Храна вегетарианска. Студена вода никога не е пиете, а само топла. И то час и половина-два след ядене.